Wal Shayikh, Shayikh Ibrahim al Bayji, Rahimahullah Taala, wanfa'ana b'ilmohi fi darin, boluhu أي الذاتي بمعنى أن وجوده لذاته لا لعلة أي أن الغير ليس مؤثرا في وجوده تعالى Ha, katanya, kata yang kata mustahil, ha, Sheikh Ibrahim Al Qani, dia kata perwajiban Allah Wujud dan Qidam. Maka sifat yang wajib bagi Allah pada akal kita itu ialah Wujud. Ada. Kemudian dimaksudkan wujud di sini ayyazatiyu. Ha, ah dia panggil ada yang bahasa zat. Ada hak yang hakiki. Nah ha, kalau dalam istilah tasawuf banyak dia guna hakiki. Wujud hakiki. Ada hak sungguh. Ha, ada hak yang asli. Tidak ada yang lain Yang bersifat dengannya Malaikan hanya Allah jua Dalam istilah usul Dia guna wujud lati Dalam tersawah Dia panggil wujud hakiki <gül> Maka kedua-dua tu Maksud yang sama Dalam usul ni Nak rayak makna lah mana Bima'na Kita tengok dia dulu apa makna wujud zatiyu? Asa artinya yang dibangsa kepada zat Maknanya Bima'na anna wujudahu Dengan makna Bahawa seadanya ada Allah Ta'ala itu Lizatihi Bagi zatnya Maksud bagi Zaidailah lihatin buka kerano, ah ha, bukan sabit bagi sesuatu kerano buka. Anak ha, keti kata lihati itu mai keti balik mapun sebalik dia ni. Karena kita wujud lihati mana wujud Allah tu lah lihatin buka sesuatu kerano. Hanya ada Allah itu yang asli Ada Allah itu yang tidak bersabit Daripada dia tak bersabit dengan yang menjadi, yang mengada Tak bersabit Kita so, akan panggil la li'illatin Bukan kerana sesuatu Tak seperti kita ni ha, Ada kita ni li'illatin kerana Kerana apa? Kerana Allah mengada ha, Dia panggil li'illatin kita ni ada kita ni kerana. Ah ha, bersabit dengan suatu kerana. Apa kerana? Kerana Allah mengada. Ah ha, tu lah kita ada ni. Ha, dia panggil li'illatin. Hanya nak reti denung dia kena mai balik mak ah ya balik mak pohon dia panggil. Nak reti makna li'illati tu mai pi balik li'illatin. Ah ha, malana ada kita makhluk ni li'illatin. Ha, dia panggil ada tu Bagi suatu kerana Kerana pun Kerana Allah mengada Kali kita ada Allah Ta'ala Kerana Tak ada kerana Itu ha, Mura' La li'il latin Itu murak li'zatihi tu Mura' li'zatihi ha, li ni Agatif terkata Lali'il latin Ada Allah tu ha, Tidak sabit dengan sewaktu kerana ha, Bukan kerana kata ada Allah tu Kerana ada yang mengada Tak Haa itu ha, dia Itu ha, kata Ada Allah itu yang bahasa Zati Itu maksud ulama kata Wujud Zati Wujud Zati itu berlaku maksud Itu paham maksud dia Ah ha, Kalau kita pergi dari atas Dia panggil wujud Allah yang hakik, haqiqi Itu yang sebenar-benar Ada pun yang lain Itu majazi Ah ya kotor tu. Ha, ada pun dalam usul ni Dia kata wujud Allah tu wujud yang zati Dengan mana wujud Allah tu buka li'il latin Buka sabit dengan sesuatu kerano. Hmm. Kerana ada dengan hak sabit dengan sesuatu kerano Dia panggil wujud tu wujud yang bahru Tafsir sekali lagi <tutuk> Ayanal ghaira Artinya Bahawasa yang lain Laisa mu'athiran fi wujudihi yang lain tidak memberi bekas ia pada adanya Taala. Ah ha, tu, tu duduk-duduk huraikan makna zati lagi tu. Ah ha, nak wifi Ada Adapun kita ni, wujud kita ni Allah yang memberi bekas. Ah ha, kita ni, wujud makhluk ni Allah lah. Ah ha, yang mu'athir fi wujudihi di wujudina Allah yang memberi bekas pada ada kita ni dengan bahawa Allah mengada sebab tu kita ada ha, ada kita ni orang panggil li'illati adapun ada Allah tak ada yang lain yang memberi bekas pada adanya tu panggil wujud lizatihi pun panggil ataupun wujud az-zati nah ha, yang maksud dia Walaisal muradu Haa dia nak bimbang ni takut kita pergi pehah kot ni Haa ni tidak ni Walaisal muradu Bukan yang dikahanaki bukan murak, Tak ada khanak, lagu ni Kada orang pehah lagu ni tak kena lah Tak kena dengan kahanak Ah, ha, bukan murak, bukan yang dikahanaki Kata azzati tu Walaisal muradu aibizati Haa begitu Bukanlah murak dengan kata azati zati saat ni dah Murak ni An-naz-zata Bahawasa Memberi bekas ia fi nasihah pada diri z-zat ha, bukan murak gitu Tak kalau wujud tu dinisbah kepada z-zat Buat ni sebah dengan kata z-zati Salah lah kata wujudum mansubung bizzat Wujud tu dibangsakan ha, Dibangsakan Ila zat kepada zat Takut memberi perkata Nak ada zat tu zat sendirilah Memberi bekah pada dirinya Itu ha, bukan murak lah tu Sebab apa kata Laisal murak begitu Ila yafuluhu aqilun Kerana tidak berkata Akanya Akahazal murak Haa Dia kata apa dia tu An-nazzat as-sarat fi nafiha Kanak kata gini Kenapa tak apa Izla ya puluhu Kerana tidak berkata Akhirnya akan takfirul zat fi nafiha Ambil maksudnya as lalu Tidak berkata Akhirnya akan takfirul zat fi nafiha a ha, oleh seorang yang berakah Tak ada besar Pun kata gitu Haa Dia panggil nakirah halaman api Memberi pada umum hmm. Izla yafuluhu Karena tidak kata Akhirnya akan taksirah Taksirah zat si nasihat Memberi bekah oleh zak pada dirinya tu Tak kata Akhirnya oleh seorang pun Haa, Kalau orang ada Orang kata juga Orang tak buat kira Paling orang buka Orang beraka Haa, Orang bodoh Orang tak kira Orang tidak diketengahkan Orang bodoh ni diketepikan ada sebab tak ada Kata dia pun tidak dikira Haa tak ada orang okay, berakah Kata zat memberi bekah pada dirinya Mananya dulu tak ada Lepas tu zat kita boleh ada Mana boleh macam tu Tak ada, tak ada zat Pas zat nak mengada macam mana Haa habis tu kata tak ada orang okay, berakah Kata belah tu Kalau gitu hakmurah ulama kata Wujud Allah ni wujud zati Jangan perhatikan kata zat memberi bekah pada diri Buka okay, balas tu Pahmurak yang nak rayak kan Wujud dibasa pada zat Nak rayak kata ada Allah tak bersabit dengan yang lain Haa Hanya ada Allah itu Sedia Nah ha, Hanya ada Allah itu wajib Hafisi Haa tu dia Itulah makna kata Bima'na anna wujudahu li zatihi la li'illatih Ay anna al-ghaira laysa mu'asiran fi wujudihi. Tapi. Cumanya tak kalah payah nak wayak ni kak. Wa innama alaihi muta'biru. Dan hanya jadi fikir susah payah atas mereka itu mutakalimin oleh nak ibarat. Ya ibarat ni payah kalau kita nak wayak apa-apa Kadang-kadang kita kanak satu perkara. Panawi ore peh hok kanak nah, di hati kita nak. Ah nak apa nak katakan? Nawi ore peh. Kalau kita guna lafa tu tak kena, ore peh lagu lain. Ah tabik tu harai kita waktu bib perkataan yang mengeliru orang di harai waktu tu, waktu takut dia mau pergi peh lagu lain. Kanak kita tidak laguh dia mahu pahal kanak kita kot ni Tapi kalau kita guna ibarat dia mahu pahal laguh lah Ha sahabat tu dari situlah Mulai mahu jaga tak beri duk kata Ha tu hada tangan tu hada muka tu hada kaki Tak beri duk ajar orang belah tu Ha tak beri duk ajar budak-budak orang-orang awal tak beri dia pasal poh Sekalipun kita kita bukan murak dan gotoh Tapi orang dengar Haa hey, takut lain Haa itu dia panggil perkataan yang memberi waham Kalau kita sengaja bawa tubik Apalagi tuju kita tu nak mengeliru Itu harian selalu dah Kita tak ada kira pergi tak kena lagi tu Haa nak ayat kata perkataan tu tu mengelirukan Hmm. Haa sahabat tu kita tengok tu juga dari segi hikmatnya sebab tengok dalam kitab-kitab tersoh dia ada bah hakikat, dia ada bah martabak-mutabak tu. Ha, ada dia ada dia tulis di muka surat tu, ya notis lalu dah haram atas orang yang tidak mahir menmutalaahkannya. Ha. Dia tulis lalu dah haram atas orang yang tak mahir tu mutalaahkan ini kitab. Ambil dot Oh, sorang dia tak beri Apa pu hukum haram. Takut silat ngan murak musnad pastu kalau nak juga kena pergi cari guru hak mursyid guru ahli dia kalau tak ahli dia punya sarah tak lain tak lain juga ha sebab itu haram jangan tidak ah, tengok kita ha sebab tu kita kena ingat sebab hadis tu apa-apa bukan tu Puh hadis qiraa eh, kita jangan dia tengok nak faham sendiri kita tak boleh kena tengok ahli tafsir dia daripada ahli sunnah dia tafsir lagu mana ayat ni sekali pun pada zuher kita faham lagu ni tapi kena beda ni alif sunah jalan sana tengok dia mentafsirlah ana dia ada buat pandai kita nanti silap ha tu dia nah lagi kalam ulama lagi pun haa, dia larang dah maka qiraah hadis pun demikianlah kita bukan ahli ni jangan ada buat sarah sendiri jangan jangan ada buat tafsir sendiri nah tu dia kena tahu murak dia tahu murak dia ha supaya kita nak ammisal koh-koh Amisah ha, qawla man kana fi hadhihi a'maa wa huwa bil akhirati wa adalla tabila Siapa-siapa yang ada ia buta dalam dunia ini buta maka di akhirat esoknya buta dan sesat lebih sesat jalan ha. kalau kita pergi hari Zuhair buta mata kepala tak nengok hari tu Ha itu dia Temisa ha, maka demikianlah Kali itu ulama saat itu dia nak letak istilah dia nak royak nak apa tu kadang-kadang payah nak royak nak buat ibarat jadi payah ha, dia panggil baqa alaihi muttabir nah comonya kata dia payah jadi sempit ya kada baqa ha nah, comonya jadi sempit jadi picit atas mereka itu ulama ulit ta'bir nak buat ibarat jadi bahasa payah Aw habak tu dia huraikan mai beberapa kali tu ai ay, ay dak tafsir tu be makna dia bimbel takut kita bagi salah Lalu katanya fatamaratul qaidi maka buah kai kai azati az dengan mana anna wujudahu lizatihi dak kai kai tu buah dianya ha, nah nah faedah kai nya ha tu buah nak faedah fa thamaratul qaidi maka buah kaid faedah kaid tu tu zaharu nyata ia fil muhtarazi ha gi nyata di muhtarah mana gitu dibalik sebaliknya sebalik tengok sepasa ni wujud yan zati ada Allah tu di kepada zat yakni adakah di pihak kata zat yang mau buka ai bukan apa tu maknanya no? Haa, tak faham. makna ada Allah Ta'ala kerana zatnya Ih, tak perhatian mau lagi Kena main tengok muhtarak dia La li'ilati, hati muhtarak Gitu situ Tupa juga percaraan ni dengan kita ada percara sifat Qiyamuhu Ta'ala binafsih Berdirinya Allah dengan sendiri Haa, tu, kok mana tu? Haa, lepas tu nak nak perhatian dia kena main tidi Qiyamuhu bi ghairihi nah, Nak kerti kiamuhu binafsi, nafsih Kena kerti di muhtarak Ada pun ada kita ni dengan sebab yang lain Ada kita ni dengan sebab yang lain Tengoklah panggil berdiri dengan yang lain Oh kalau itu makna berdiri dengan sendiri Ada Allah tu terkaya daripada zak ha, Nak kertilah tu kena mengerti balik muhtarak dia ha, Ada Allah berdiri dengan sendiri Mana ada Allah tu terkaya daripada zak ada pun ada pun ada adap kita ni nah ah na, pemahaman sifat kerana Allah Taala tu za bilazak terkaya daripada zak nah ayat gitu ah ha, bukan sifat nah ha, sifat nak ada ni maksud tak terkaya daripada zak ha jadi orang kata nak reti perkataan ni kena reti balik muhtarof ah ha, kalau gitu dia kata ada Allah kerana za bukan kerana illah itu. Jadi ada Allah Taala tu bukan sabit dengan ha yang lain. Mm. Batamaratul qaidi maka bermula faedah kait tu tabharu nyata ia faedah kait fil Mustarazi. Apa Mustarazi? Betul kata la illati. Ha adu Allah ha dirinya ha, tu pun payah juga ada, ada Allah bukan kerano ah ha, bukan sabit dengan yang lain ha tu dia ada Allah tu bukan bersabit dengan yang lain dikenali balik mustara hati apa payah nak ibarat ha, sabit tu juga Nabi SAW dia isyarat kata innamal ilmu bit taallum ha, hanya oh, ilmu tu je kita nak dapat Hak bersih suci dengan Beguru, tu kena kita mengaji Nak bersungguh tunggu belajar Haa, tu dia Jangan kita main bahasa tengok Sendiri, baca sendiri Haa, tak boleh Kita juga belum mahir lah, kita juga belum mahir Hmm Awak amal wujudu Gairuzati Hmm kewujudina seperti ada kita ha. wa ammal wujudu ghairu azati ani nah, mukabil dan adapo ada hak ada, ada, ada, bukan bahasa zati misalnya kewujudina seperti ada kita ni ada pewujud yang lain daripada zati Allah tu wujud zati Wujud yang lain pada Allah terpanya wujud yang ghairu zati. Kawjudina nya paika istiqat. Ka istiqoiyah. Karena tak ada dah lain pada wujudina, karena murak dengan na itu makhlukah. Kawjudina seperti ada kita, ada segala makhluk, bukan kita orang saja daklah. Kawjudina ai wujudil makhlukat. Ha juga habis. Termasuk alam dunia akhirat Masuk bih hmm, Apa jenis makhluk masuk Nah, Nampak tu tak ada dalam lain pada tu Kau wujudina Ay wujudil makhlukat Seperti ada Kita segala makhluk ni Dia panggil wujud gairul zati Ah, Wa amma wujud gairul zati Khabar Fahuwa Maka iyalah Al wujud gairul zati Bifa'lihi Dengan sebab buatnya Allah Ta'ala Nya ha, sebab mengaduk olehnya oleh Allah Satu kata wujud kita ni li'ilatin ha, Wujud kita ni li'ilatin Atau apa gairul zati Wujud Allah zati La li'ilatin Wujud kita ni gairul Jadi panggil li'ilatin Ilat je apa? Ilat Allah mengaduk Hmm, ah bahwa al-wujud ghairu zati bi fa'lihi adalah ia dengan sebab buatnyo nyonya Allah idofa ke fa'il bi fa'lihi dengan sebab buat ataupun sebab mengadonyo nyonya Allah taala wa ba'dhuhum dan setengah-setengah mereka itu setengah ulama la yashahidu tidak pandang anjiera kia dengan ahli al-haqiqah ni di ahli tasawuf ahli syuhub dipanggil setengah-setengah ulama tu <tid> la yashahidu tidak pandang ia ha tidak pandang ia ni yang dengar pun dengar hati ni bi'inil basirah dia panggil <tid> la yashahidu tidak pandang ia tidak nampak ia ya ba'dhum tidak pandai ai binil basirah dengan dengan mata mata hati dah panggil lirairihi bagi yang lainnya lain daripada Allah tidak pandai ha, akan wujud dan nah dia tak pandai akan ada ha apa itu mengaji ha, tau ah bagi orang bagi orang ahli syuhud dia tidak pandai akan yang lain pada Allah tu ada dia tak pandai kata bagi yang lain pada Allah tu ada dia pandai tak ada dia pandangnya tak ada. Ha, dia pandangnya tak ada. Ha, ni tak ada apa ni? Dia panggil tak ada pada pandangnya mata hati. Dia ni tak ada di situ tak ada dengan cara, ha, hakiki hakikilah. Ya. Ha. Ada pengacara majak tu, salen kata tak ada lah. Ha, ado, ado majak, ado majak. Ha, sebab dia tilik di mana? Dia tilik di Oh Hak ada hakiki ini mana ada tak sabik dengan siapa wek ada tu ada hakiki. Pas siapa yang bersifat dengan ada makna tu tak ada selain pada Allah Taala. Hmm, kalau itu yang lain pada Allah Taala. Yang hmm, panggil ada tu ada majak. Bagai kata tak ada selulah. Hah satu kata makduhum la yushahidul liwayrihi wujudan. Ha, ini bahasa dah lihat lah ni. Wahazah ni orang panggil apa ni? Ha, adamu musyahadati, adamul musyahadati wujudan li ghairihi ta'ala ni Atau walaupun kita pakar Pakar rengkah selalu Adamul musyahadati wujud li ghairihi Haa kok tu selalu Wahaza adamul musyahadati wujud Ini tidak pandangkan ada li ghairihi ta'ala ni Nilah yusama dipanggilkan dia ada عندهم di sisi mereka itu di sisi ahli syuhud dipanggilkan wahdatul wujud nah kalau kita mengaji dalam tau dia panggil wahdatul wujud mm apa dia aa ha, keasaan adoh nah saya kata dia keasaan adoh mana adoh ya hakiki saja Allah saja ha tu dia adoh yang hakiki saja Allah ya Hmm, tu dia. Ha, sebut Allah juga melekat fizat dan sifatlah. Ada yang hakiki Allah saja. Yang lain-lain ya semua tu ada yang majazi. Ha, tu dia. Dia panggil wahdatul wujud tu kena tahu juga situ. Kalau tak faham situ Eka pula. Ha ni sering dengar ada ekal wahdatul wujud ni. Ha oppo dia Adonisoh. Ha dia tak faham maksud di mana. Ha, maknanya di sisi ahli syuhud Dia tidak pandangkan Yang lain daripada Allah Sama ada alam dunia Alam akhirat tak ada kira lah ha, Alam nyata Alam gaib Dia tidak kan ada Hanya Allah jua yang ada Apa dia? Ada ya hakiki Allah jua yang ada Yang lain? Yang lain bukan ada hakiki ha, Bukan ada hakiki Hanya ada majak Tak kalau yang ada majak Pakai tak bilang ada pakai bila tak ada tu. Ha, maka segala tu isbahkan ada hanya bagi Allah saja. panggil wahdatil wujud menanggil. Hmm, betul ya. Hati jagi campur tu, nanyat apa ni kita kena gi medan lah. Ha cuma ni panggil lalu, sentuh sikit dia panggil sentuh sambilan istira'. Sambil saja. Kemudian, waqad gharaka fihi man gharaka. Dan sungguhnya Tenggelam padanya nah, Kau nak tak dihadar tak apa Nak tak di fihi Fi wahdatil wujud nah, nah Sungguhnya telah tenggelam padanya oleh man Man gharaka Orang yang tenggelam Ah, Tenggelam dalam wahdatil wujud Siapa tak ada dalam pandangan dia Malaikah hanya Allah juga yang ada Nah, supo. Orang yang bila dia kasih cinta kepada satu orang bukan? Cinta dia sikit-sikit tak apa lagi Bila dia cinta dia sapa kepada rorak Tenggelam, lemas Di dalam kecintaan ha, Dia naik pada mentabak Asyik, rindu ha, ha, Rindu ha, ha, Ada sapa tanya rindu Walau ke hujung dunia akan ku cari ha, Hari Duk Nasir Ha dak itu ja. Pada monohodo lain dak doh alam dunia ni. Hmm ke hujung dunia akan ku cari. Ha. Oi kato ni dak keriok. Ha tum dak sadak tunjuk lah beri gambar beribu pemtak jadi beik hok lain keluh be. Hmm misi gunni melato selain pada itu yang aku mau. Ah, demo kata tak ada ni, duk mana oh, oh, Upok hujung agian ku cari <laughs> walau royahnya bukan ai. tu ada pesabang tabak rindu. Dia panggil ghoraq istilah seso dia panggil gharak. Bila dia mabuk rindu kepada Allah, mata-mata Allah, tubik lidah. Allah itu Allah ikut tengok gapo Allah. Ah rindu siapa -tahu. Tuga, tak tahu tu gak. Tak daklah lenyaplah dalam pandangan mata dia tu hanya selain Allah jua. Hmm, Hanya Allah juga dia pandai Namanya gharak Fi wahdatil wujud Haa ni harap Zameh-zameh dah dulu Siapa ada Kena berlaku Kena bunuh Kenapa ni Kerana terlampau Dia terlajak Dia tu Gharak dia tu Hatta ingat ada berlaku ni Hatta sehingga mana Yang gharak tenggelam dia tu Lemah dalam Wahdatil wujud dia tu Hatta Waqa'a min ba'dil awliya'i Sehingga jatuhlah Dari setengah-setengah awliya berlaku dari setengah-setengah auliya' ah jatuh oleh mabarang perkataan Masih masitunya qaw ah ha, minal aqwal daripada perkataan ataupun minal qaul yuhimu litihada ah ha, selalu dia tu mabuk tenggelam berdoa tu jatuh oleh barang berlaku barang perkataan yang memberi waham ia akan bersuatu dan uh, kita panggil apa dia ni uh, Duduk tu pada sesuatu tempat tu Membira begitu uh, Mana seperti uh, Misal dulu Seperti berkata oleh suara awal Wali Allah Al-Hallat Cerita yang ma'ruf Dia kata kan Al-Hallat Al-Hallat kata al Ah, Saat dia duduk berzikir Hmm, bila dia mabuk balik tu bi anallah. Bukan pasal kita apa aku Allah, aku Allah. Ha, apa? Perkatanya apa ni? Tak ke bercanggah segi syarak? Ah ha, anallah, anallah bukan la ilaha illallah. Ah ha, Aku aku Allah, aku Allah, aku Allah. Ha, pasal apa siapa dengar tak terkejut ke? Terkejutlah. Aku Allah, aku Allah. Mana mengaku Tuhan? Ah ha, tu dia wal dia dak dia zuk dalam zuk dia wahdatil wujud essa dia Allah dia tidak ada manakah Allah dia tidak ada manakah Allah tidak ada manakah Allah aku Allah aku Allah ha ha nyelaj-nelajak hmm tiba-panggil dia dia tu mabuk lajak tu baik fasih tu hmm dia pakai tak tak tak ada sebut mudah dah ha tak ada sebut mudah pakar buel dah pakar hakikat an Allah an Allah ha terjuk dengar tu dia panggil mayuhim bagaimana boleh waham. Ha tengok supaya dia mabuk tu lah dia pakai buai-buai mudah juga ha. Ha misal dia mabuk pada pada siapa dia? Ha dia mabuk pada kita kata kepada si Zainab. Ha tu dia tengok kain, poi tak kata ini kain Zainab dah. Ini Zainab, ini Zainab. Satok <laughs> apo? memakai ini zena ini mana zena ni ni dia tunjuk ke kain ini zena ini zena tak ada kata ini kain zena tak dan nak sebut mudah dah rindu pada zena dah tak ada dah kain-kain Kain, kain, kain zena be hmm, tu dia ini zena Temu aku mau ini zena zena hajat lalu kau jalan rumah zena ni zena ah, ada apa ha tu orang mabuk dia belah tu Hmm, pas kita dengar sekali tu ha jadi sesak dah, jadi perasa dah. Ha, kita kata tapi dia dak. Hmm, dia mabuk bod dia khabarmulah. Eh, maksud aku begini ni. yo ya. Dia dia kabar masuk aku begini ni. Ha, nah, tengok maksud dia tu. Entah kalau aku termabuk sangat, cinta sangat seolah tak ada dah yang lain dalam alam ini. Melaka hanya dia. Sapa aku tengok suatu barang dia pun pakai dia, nampak dia. Tengok bahagia dia, nampak dia. Ha, kita. Ha, ha, ha. Habis itu. Puan-puan kita nak tengok gambar. Tengok gambar berapa, kot dinding berapa. Ketika kita tengok, kuda. Ha, kita kata. Walha, tak kena. Dia kena terkedih. Gambar kuda, ha, tu baru kena. Ha, tapi kita azah muka. Kita, kita kata kuda. Kuda mana kertas? I, gambar kuda. Ha, tak apa, selalu terkedih lagi. Ah. Mana nak tengok ah, demo, Mana gambar Mana nak tengok Dia nak bergambar Ini oh, dia Zai Ini ah, dia Bukan ini Zai Ini gambar Zai Tapi tak kata ada gambar Ini Zai Kita so, tengok gambar ya. Mana tua tak kenal lagi Tua tak mana nak tengok gambar dia Boleh mereka bergambar Ini oh, Zai Hanya ah, kata Ini Zai Tak sah Tak ada khabar Inilah gambar Zai baru ah, Bausah so. Kena Ah, ha, Ni pun sepatut. Aku Allah. Aku makhluk Allah. Ha, tak kena. Kalau tu kena. Kena lah. Siapa kata tak kena. Anallah. anallah. Ay, anam, makhluk Allah. Haa. Kena. Lalu. Ha, tak ada apa-apa. Ha, tak salah sikit abu. Hmm. Gitu Aku Allah, aku Allah, aku Allah Aku makhluk Allah. Aku makhluk Allah. Ha, kena selalu. Tapi ulil kanabua yang mudah tu mengelirukan orang yang mendengar. Ha, dia ni mengaku Allah. Salah segi syarak orang yang panggil. Ha, kalau mengaku diri apa dia kata tu, kau poslah lu tak nanti reda hukum. Ha, wei tak hukum dia aku pos dah mengaku Tuhan tu? Ha, ni dia bukan mengaku dia Allah mana dia ni makhluk Allah tapi terlalu dia mabuk kepada Allah buat yang mudhafaka anallah anallah hah deh itu dia panggil uh, waqa'a min ba'dil auliya'i waqa'u li may yuhimu litihada jatuh oleh barang perkataan yang memberi waham akan bersatu Tuhan dengan makhluk walhulula memberi waham akan bertempak Tuhan Haa, tu dia Satu dan satu lagi Dan seperti berkata setengah-setengah mereka itu setengah al-awliya Ini orang awliya Allah Ta'ala Tapi dia berkecat dalam maka wahda terwujud ni Dia katakan Haa, Tengok berat belakang tu Tidak ada dalam baju jubah Ha, baju jubah tidak ada di dalam jubah malaikat Allah. Ha, apa tak teruk. Jadi sup kata Allah tu hulul, Allah bertempat dekat dalam baju jubah. Ah ha, walha bukan murad ha, dia. Ah betul ya. Tidak ada di dalam baju jubah malaikat Allah. Ah ha, nilah. Sup kata Abu Yazid Al-Bistami tu juga. Ah ha, siapa sedut engkau orang nak pergi masuk dalam rumah dia. Dia tak tidak ada siapa malaikat Allah. Mananya Allah ada dalam ni. Ha, jadi semua tu perkataan yang Memberi waham ya panggil Lalu itulah katanya Wahazal lafzu Dan ini perkataan ni ha, Ini perkataan kita klik pada Ma yuhimu litihad wal hulu Lepas tu misal Qawli al-hallat Qawli ba'di himma fil jubah tu Maksudnya ha, misal Kita klik pada umumnya Wahazal lafzu Dan inilah apa ni kita nak klik pada umum Ma yuhimu Ataupun nombor Hazal lafzu Al-mazkud Min kawlil halad Anallah Yang kaki Inilah ini perkataan ini La yajudhu Tak haruh ia syar'an Pada syara'an Ia ini haram ha, Tak haruh ia pada syara'an Ia ini haram perkataan ini ha, Tapi sekiranya oh, orang yang kata itu ha, Tidak dalam warak lah Hmm, dia orang dalam gorak je hila syariat. For dia dalam mabuk, orang dalam gila ah. Eh? Orang dalam gila. dia tak ada taklif ke? Eh? Tak semaya apa tak ada salah apa. Sebab dia gila dia hilat tamyiz. Gila mana hilat tamyiz? Masa orang ni bila terlalu kuat dia duduk dalam makon ni, salah hilat tamyiz. Ah, ha, tu dia. Kau tu Allah, Kau dia Allah, apa tak ada perasaan dia. Kuat pada Allah. Oh. Ah sebab tadi tu lemah dalam dalam wahdatil wujud. Supa orang hilatanyi dengan sebab gila. Ha maka syarat tak ada. Dia tak semaya apa tak ada salah Dan dia. Tetapi oleh kerana perkataan perkataannya ada memberi waham hasil salah. Liihamih sebab apa lapa ini tak harus ni pada syarat ni. Liihamih kerana memberi wahamnya membingkiru kita panggil. Perkataan ini ada mengelirukan orang mendengar. Aka okay, apa? Iham tak ni? Aka okay, alitihada wal hululah. Jadi mahu umari. Di ihamihi kerana memberi wahamnya nyonya hadal lafz. Ia ha, ni yani, aka okay, alitihad wal hulul. Alitihad tu bersuatu Tuhan dengan makhluk. Hulul maknanya bertepaknya Tuhan. Apa kata ni? Tidak ada dalam jubah mereka Allah. Haa. Membunyai perhatian kata Tuhan Jubah. Haa. Tuhan dalam jubah. Ah, hat tak berpenat tak apalah. Tu hmm. pop bait ilahil haram. Aka ha, juga. Tak ada satu juga tapi tak boleh wasai. Rumah Allah. Ah, tak apalah tu rumah Allah. Ya ha, masjid ni satu rumah daripada rumah Allah. Ah, ha, apa dia murak? Tak ada hal tu. Ah, ha, nah. Iaitu murak nawayat mulia. Yang Siapa dipanggil kata rumah Allah. Semua itu rumah Allah Semua itu rumah Allah yang itu rumah makhluk Allah Semua. Ha, Tapi oleh kena Hak lain itu diisnat pada tuai majab Ini rumah syanung Itu rumah syanung Manakala Ka'bah ha, rumah siapa Tak ada nak basa kepada tuai Dah kata rumah Allah Itu ha, mulia nak ayat mulia Seperti juga masjid ha, rumah siapa masjid ha, Tak ada tuai tertentu Bakasan dah ke Allah Masjid itu baitum min buyutillah. Satu rumah daripada rumah Allah. Supaya juga bila kita lagi ke Mekah, orang panggil kita ni duyuh Allah. Tertamu dengan Allah. Dia panggil orang buat haji para hujah, panggil duyuh Allah. Duyuh ni maknanya tertamu Allah. Panggilan Allah. Pengelai panggil panggil Ah, ha, Nah, tengok kita buat duyi, kita panggil orang. Orang-orang ha, akan panggil, apa? Pengelai ni Panggilan panggil orang kita panggil dah siapa mari weh panggil kata panggilan bahasa surat bahasa kampung kata pengel oh tak faham eh? kalau gitu orang nak pergi ke Mekah haji dia panggil panggilan tuhan atau panggil duyuk atau semua tak apa tu kecek lagu tu dia panggil idhofat litashrif hawi tak nampak ha dalam bentuk ilmu ada ha, mungkin lah ah ha, jadi bagi orang yang faham murak dan maksud maka ha, tak dihukum lah ah ha, pada segi hakikat sah, Tapi pada pandangan Zohir Salah Dikecek -yik, balas tu Sabah Kalau kita dah sedar-sedar Jangan dipecahkan Benar-benar yang mengeliru Lakinil Qawmu Boleh Lakinal Qawma Haa tuha Nahum lah Tetapi kaum tu nah, Murak dengan Qawm sini Dipada ahli syuhu lah. Haa Atau ahli hakikah. Caratan Sekali-sekala Taglibuhum Al-Ahwalu Aa ha, mualif memenangi mengalah akan mereka itu kau oleh al ahwal. Ah, Wal kelaku hati dia. ahwal dia noh. Kelakuan hati dia. Kadang-kadang depa tetak nilah mabuk pada wahdatil wujud ha, ha, lah. ha, ah tanpa jatuhkan sesuatu. itu inilah tercacaklah. Ah terkadang sekali-sekala ah ghalib mana memenangi akan mereka itu oleh ahwal tadi Ah ha, ketika itu fa yaulu fa ya'ulu ma yaqu minhum bima yunasiwuhu aa maka alayaulu nah maka membawalah barang yang aa maka membawalah barang yang berlaku ia jatuh ia daripada mereka itu tu aa tak kena no. fa yaulu ha ya'ulu fa tak kalau tu kita kena takwil lah buat sadu dia. Fa <tuh> yu maka ditakwilkan barang ya pau ya berlaku ia ya, ya jatuh ia ya barang-barang sadni min faus ha, daripada perkataan. Ha dah. maka ditakwilkan barang perkataan ya jatuh ia ya min hu min faus. kita nak baca zuhri perkataan sadni anallahu. Selepas kita pakai zuhri kata aku Allah, yakni aku adalah makhluk Allah. Ha, aku adalah hamba Allah. Kedialah Ah ha, ya you awal tu sat ni tu bima yunasibuhlah ah ha, dengan barang yang munasabah ia barang akannya ha, ah tu dia na barang yang munasabah ia barang tu akannya akam akam mayak barang yang nasabahnya perkataan eh? ana allah boleh jadi ana abdullah ana ha, abdullah ah kita buat mudah tu jadi ana allah aku allah aku hamba allah aku hamba Allah. Ah, ha, katalah itu mayuna yunasibuhu. Bila tahu begitu tak adahlah keliru. Ah, ha, tu dia. Ah, ha, supaya kita katalah mana. Ah, ha, apa dia ni? Wallazi nabi biadihi demi Tuhan yang diriku di tangannya, tangan Tuhan. Ah, ha, kenapa nak keliru apa tangan? Ah, ha, Kudrak Tuhan ha, tak takpe hilang keliru Haa carilah dengan jalan Mayu buku Barang yang munasabah Haa tapi bagi orang yang faham maksud Tak ada kena duk takwih dah Haa Bahkan dia pakai dengan balarah Haa pakai dengan balarah Dengar Oh balarah kejap itu Haa tingginya kejap belah tu. Kemudian Wa mimman afta Dan setengah daripada mereka minul ulama' Abd yang telah petua iya man, biat halaji dengan kena bunuh atau halak. Tak kala dia kita libat perkataan Allah Allah saat itu nyalah zohi syre'a. Hmm, bila menyalahi zohi syre'a panggilah orang yang mahat dalam mede tu. Ha, mari tanya, minta petua Apa nak kata di atas diri halak ni Kerana kata dia mengeliru orang ni Kalau orang terikut-ikut dia Gak hidup bawa buah dia Zuhir-zuhir Anallah, Anallah Lama orang lain mengatik Anallah behi. Kalau Allah, Allah, Allah tak apa pula ha, Allah, Allah, Allah, Allah ha, Tak apa pula, dia panggil sebut nama Allah Ni Anallah, Anallah ha, tu Haa Lalu itulah memberi petua dengan kena bunuh. Hina qala ketika berkata ia ia halad. Al-makalatas sabiqata. Ketika berkata ia halad. Akhir perkataan ia dihulu itu. Tak kata kataan Allah-anallah itu. Siapa mereka yang memberi petua dengan kena bunuh? Ialah Al-Junaidu. Nah, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ha, ini salah seorang daripada ha, kepala ahli sufi, ha, kepala aulia, ha, ahli tasawuf Sheikh Junaid Al Baghdadi, dia lah membunyikan petua kata halak ni kena jatuh hukuman yang bunuh. Nah ha, jatuh hukuman bunuh. Kenapa tu? Kerana dia menek tubik perkataan yang bercanggah dengan sarong. Ada ha, mengeliru ke orang lain. Kala tu jatuh hukuman bunuh. Ha, itu dia kena bunuh halak lah. Kata dalam riwayat Bila halak tu dikena bunuh Maka mengalir darahnya tertulis La ilaha illallah ha, ha, ha, Itu dia Tertulis pada darah ini karamak dia lah Itu karomah. Ha, ah Itu maka tertulis La ilaha illallah Katanya Habis begitulah Kama fi syarhil kubra Sebagaimana barang yang tersebut Ia adalah syarah Al-Kubra bagi Syekh uh, bagi Syekh Al-Sanuti uh, Rahimahullahu ta'ala Sebut dalam cerita halak ni hmm. Habis Kemudian hubungnya dengan tu Syarah kita tarik lagi tu Wa minal lafzil muhimi Dan setengah daripada lafah yang memberi waham ia juga Am khabar muqaddam ma tu muqtada ma aqqa ma syaa barang apa barang tu wa oh, ya tu pembayar belakang min bayar bayada tiada tengah daripada lafa perkataan yang memberi waham itu mewaham apa un hunu hu mehunumari min Mina al lafzil muhimi ay lil wal hulula kidi mafhumari ma ha ia lah ma barang syaa yang termasyhur ia Barang yang masyhur ia <coughs> ala alsinatil awam. Barang yang masyhur di atas lidah-lidah orang awam. Gapo masyah ba'iy min qaulihim daripada kata mereka itu al-awam, orang-orang awam ada bercakap kata maujudun fi kullil wujud. Hmm tu dia. Yang ada pada semua ada Haa, Apa tu? Allah itu mawjudun fi kullil wujud Allah tu yang ada pada semua ada Haa, Semua ada Allah tu yang ada pada semua ada Haa ya tengok Kecat pada yang mau Haa tengok Kalau lepas tu nak huraik satu-satu lagu nah? Kita ada Allah ada dalam kita Haa cikgu tu Haa tu dah kata Allah mawjud fi kullil mawjud Ah ha, Allah maujudu fi kullil wujud setiap ada ni Allah yang ada di dalam setiap ada Dalam setiap ada tu Allah ada ha, kita ada Allah ada di dalamnya Ah ha. binatang ada Allah ada di dalamnya ha, tak keliru kata ha, Ah rupa-rupanya dulunya berlakulah ni, berlaku lah ni. bab tu Syih kita jaga Ni pun dia kata wa maka padanya pada masya'an ataupun padanya pada qawlihim mawjud fi kul wujud ni ada isyaratun ila wahdatil wujud apa tadi juga lah isyarat pada keasaan ada ha, pada hakikat yang ada hanya Allah yang lain ada tu majak hmm, nak lahir ada yang sebab Allah mengada pada hakikatnya Allah juga ada yang lain tidak ada ha, tu murak mawjudun fi kul wujud klik pada wahdatil wujud juga Lakinahu tetapi Sungguhpun perkataan itu Isyarak pergi ke Tak ada apa Bagi orang-orang Tihak -orang. kekak Lakinahu tetapinya qawlu, Qawlahum tadi itu Mumtani'um Tertegah aisyaraan ha, Pada syarak tak boleh lah Nak kata belah tu ha, Tadi imbarat dengan layajut Ini main imbarat dengan mumtani'ah tatapi nya qaulahum tadi tu ataupun masyaa'a 'ala al-sinatil awam tadi mumtani'un ay syara'an tertegoh ia pada syarat tak boleh haram fasal liihamihil hulula anu apa kerana memberi waham nya hadzal qaw membuiwaha akan bertepak nah mirip pengata telah bertepak nah dah moga Allah tu maujud fi kulli wujuh mue pengkata wujud bibi zarfiah ada di dalam ada di dalam seperti kata <tuh> al ma air itu ada di dalam kendi ha mambuyuh kata air itu ah, mazruh yang ada di dalam kendi Allah tu wujud ia ada fi kullil wujud ha mambuyuh hulud ha tu kecek lalu tu pada sarak tak boleh kecek ha sabik tu kita nak guna kelimah yang mengeliru tu kalangan pada makam mengajar tak boleh Nah ha, di tempat mengajar belajar tak apalah syarat menang. Nah ha, sebab apa? Sebab mengajar ni tujuan nak hurai Belajar pun nak tanya bagi faham. dia boleh. Kalau nak kecek betul benar bolehlah. Kecek apa? Nah, hak tempat mengajar apa tujuan mengajar? Nak mengajar tu nak beritahu tahu yang, yang tak tahu. Nah, nak menghilang kekeliruan. -kan keliru lah sebab tu dia boleh urat masalah. Kalau masalah gini macam mana? Kalau gitu macam mana? Ha antu nah, dia. Tapi kalau lain pada tempat kita mengaji tempat belajar macam duk dia gerak tempat berbual-bual ke. Nah, tak boleh nak no, waktu big. Hmm, itu dia. Itu kelebihan Ha, selesailah tarikkan sarah kita ni, asal kita duk bercaranya sifat Allah satu daripadanya yang wajib atas setiap kita orang menggalah kena i'tikad berpegang dengan kejak iaitu adonyo Allah Taala. Ada Allah tu, ha, tak kala dah Allah ada, kita pun ada. Ha takut nak jadi jadi kesamaran. Eh? Moga kita pun disipat ke dengan ada Allah, ada kita, ada. Ha takut nak kata sama gapo makna ada Allah dengan makna ada kita. Yok sama lapa ya. Ha, wujud, wujud. Ha, nah ha, kita melayu ada Allah, ada kita ada. Ha lapa tu. Bacalah tu lapas lah. Ma'na ada Allah Sama kau dengan ma'na ada kita Eh hey, tak sama Ada Allah tu ada yang zati Haa Ada dia, dia. Ada Allah tu ada yang zati Apa ada zati Dengan ma'na ada Allah tu bukan bersabik dengan yang lain Haa Ada adu kita ni bersabik dengan yang lain Siapa yang lain? Allah Bersabik dengan Allah Beri ada Sebab tu kita ada Ha, sebab Allah beri ada. Sebab tu kita ada Kalau Allah tak beri ada Tak boleh ada Adapun ada Allah tak sabit Dengan siapapun pun Itu murah wujud zati Itu ha, asal kita ada percaraan ni Supaya kita lerek Kita ikut sawah sikit ha, Selesai dari situ Klik mari kepada istilah mutakalimi sikit Setakat ha, tu dulu وقد اختلف في الوجود هل هو عين الموجود او غيره كما سياتي <coughs>